принесла княгиня із опіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити. «Пийте тепер безпечне, дорогі гості, – каже господар, – ляшка вас не отруїть. А от їх роду не вогнів твоїй жінці, це іноді й станеться, – каже Шрам. Може, б і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватився із ляхами. «Бач, моє золото, які твої земляки!» – каже Гвинтовка. Хвали Бога, милосердного, що я тебе слабонив от їх! Хоть, може, мої липові світлиці й не те, що княженецькі і замки, та хоч поживеш між православними християнами, все-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога». «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула череваниха братові. Отак, так, сестро!» – відвітує той голосно. «Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку?» «Вже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона у мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото!» Княгиня перехрестилась, як дитина. «І що то?»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 Попались тепер між козаки. І що там ті князі, сенатори, де великі пани наробили, про що вона й не відала, за все тепер одвічає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надвору квартирку і гукнув на всю світлицю. пу Шрам з серця аж ложку покинув – а господар замішавсь, замішався десь сам не знає, що йому робити. Якось і знов «Пугу! Чи ти спиш, пане князю? Чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка й у хату?» «Просимо, просимо, пане Добродію, – каже гвинтовка, – і сіни, і хата перед тобою насяж. А собаки ж у вас не кусаються? От славно!» «А наші ж співають «Запорозький козак» не боїться собак». «А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію!» «Тепер чорт знає, як стало на Україні!» – каже усе-таки за вікном голос. «Наш брат не у всякі двері й сунься!» «Коли не у всякі, – каже гвинтовка, – так у мої, і опівночі можна!» «Пане Матвію!» Озвався тоді до його шрам. Так осе ти не братаєшся з запорозцями? Е, добродію мій, каже зачервонівшись з сором гвинтовка, запорожець запорожцеві не пара. Це батько-пугач, старець або дітко-шовий. І з ким, і з ким, а з їм ладити треба. Тепер на Вкраїні усе так перевернулось.